«Всти будеш за старшого», – наказав Лагода. «Розвідайте все і назад, і щоб нічий чирк не сполошить ворога». Пішли, розтанули в темряві розвідники. Півгодини минуло в тривожному очікуванні. Раптом із запсла долинові постріли, а далі прокотилася луна від німецьких автоматів. Що це значило, невже нарвалися хлопці на засідку?» Партизани готувалися відбити ворожий напад, але знову тиша. Аж ось у кущах зашилися приповзло два розвідники. «Зрада, товариш командир, перебралися ми через псев, хотіли йти далі, а гречаний вихопився. Піду я сам, я тут ці стежки знаю, а ви чекайте мого сигнала». Я пішов, Ждали, ждали не озиваються, ми за ним попозли, і дізналися, що перебіг він до ворога, а такий сволота». «І вдарили ми по зрадникові, а німці по нас!» Дівалося з боєм відступити. Коли про все доповіли Іваштенкові, і наш закипів від люті от гад повзучий, «Чого ж ви його там не порішили? Він же все видасть!» «Не видасть!» Ми відбили його, правда? Покалічили трохи, але притягли з собою!» От за це, молодці! Зараз судити будемо!» «Миттю приволокли зрадника!» Як побачив він Івашченка, впав на коліна, гриз землю, просив пощади «Братці, згляньтеся, лихий попутав, злякався я, Німцю така сила, а нас кубка». «До фашистів купа сміття разом з тобою падла, і ти ще просиш пощади. Ну що, хлопці, змилуємося чи як?» – запитав командир. «Смерть!» – Загуло навколо, «смерть!» – зашумів ліс. «Ти розстріляти його на місці!» щоб усі бачили, як ми чинимо із зрадниками розстріляти. І Варщенко, не цілячись, розрядив нагану переляканого гречаного. Вогнем непокори спалахнула ціла округа і покотилася над пслом. Ночі греміли пострілами, і не один знайшов свій кінець, так і не побачивши вже наступного сходу сонця. Партизанський загін перемога брався в силу. До нього звідусілі йшли народні месники, несучи у своїх серцях жагучу зненависть до ворогів. А як зраділи партизани, коли довідались від Іващенка, що скоро до них у завсілля має прибути партизанський загін імені Будьонного, майже сотні вершників на чолі з бойовим командиром Копьонкіним. В кінці жовтня під обухівкою відбулася зустріч двох партизанських загонів. Налякані окупанти тікали хто до Миргорода, хто аж до Полтави. А чимало навіки залишилися на берегах Псла. Наближалися жовтневі свята. На честь знаменної події, підпільний райком партії командування двох загонів, вирішили провести урочисті збори у визволених селах – Обухівці, Соколівці, Савинцях. Обухівка святкувала жовтень, все село зібралося до школи, Прийшли старі малі, вчитувалися у вогненні слова транспаранта Хай живуть 24 четверті роковини Великої жовтневої соціалістичної революції, а поруч плакат, мов блискавка грозовиці, смерть німецьким окупантам. У багатьох обухівців в петлицях червоні стрічки, на грудях ордени й медалі, бо свято ж. Ланкова Наталка Корнієнко принесла на збори портрет Володимира Ілліча Леніна і на сцені разом із жінками заквічувала його квітами. Євдокія Гончаренко роздобула і схову прапор рідного колгоспу, і він знову розгорнув на сцені свої червоні крила. У рачисті збори відкрив герой громадянської війни Кирило Іванович Драгін. Він стояв білоголовий за столом, Покритим червоною скатертиною і гаряче вітав людей з великим святом, а потім надав слово для доповіді товаришеві Лазо. Коли доповідач вийшов на трибуну, всі відразу впізнали секретаря миргородського райкому партії Іващенка і гаряче заплескали в долоні. Так от він, який Лазо, командир партизанського загону. Дорогі товариші! Від імені райкому партії райвиконкому вітаю вас святом. Не скорили нас фашисти і ніколи не здолають. Ми люди вільні, радянські і завжди будемо такими. Не вперше нам битися з ворогом. Били ми німецьких окупантів і у 18-му році. Цілий Миргородський полк під командуванням товариша П'явки громив за грибущу Німоту. В Тарашченському полку Миколи Щорса Билися й обухівці Юхим Долуда, Грицько Голян, Олексій Улійсько, Данило Вервечко і ще чимало солдатів революції. Обухівців, і зараз чимало в нашому загоні, це брати Павло та Григорій Голяни, Павло Заболоцько, Дмитро Зона, Олексій Щербань, Федір Пилипенко, Іван Стріжко. Наш загін носить назву «Перемога», бо ми віримо в нашу перемогу, вона прийде, щоб там не було». При активній допомозі всього населення ми розгорнули непримиренну боротьбу з фашистами. Ми вже розгромили десятки комендатур у селах Запсілля. До нас приєдналося багато червоноармійців, заточених ворогом частин. Понад дві тисячі радянських бійців ми вже вивели з оточення, і тепер вони знову б'ються з фашистами в регулярних частинах червоної армії. Ми знаємо, що складаємо лише якусь скраплину в величезному морі Всенародно-партизанській борні. Але крапля довбає камінь не силою, як частим падінням. А фашистська армія не каміння, а глина з смердючого гітлерівського замісу, і ми будемо фашистів бити. До нас недавно прилучився партизанський загін товариша Котйонкіна, який пройшов рейдом сотні кілометрів по телах ворога. І не знатимуть тиші, і спокою фашисти на українській землі, от хіба ті, що задодіють на смерть від наших куль і священних ножів наших. Хтось із-за сцени пройшов до президії. І по всьому сказав щось важливе Боєващенко, який ще зійшов з трибуни, перемовився про щось із трибулем. А далі знову радісно врачистий з'явився на трибуні, оголосив схвильовано, «Товариші, зараз у Москві, Відбувається урочисте засідання з нагоди великого жовтневого свята. На тих зборах виступає з доповіддю верховний головнокомандуючий. І гаряча овація прокотилася залом. Стоїть наша Москва і буде стояти. Зараз наші радисти включать Москву. Слухаймо її голос. І весь зал, затаївши подих, слухав, стоячий голос з далекої але рідної, нескореної Москви. У усіх німецьких комендатурах окупованої Миргородщини котився переполох. Гітлерівські власті занепокоїлись. Різна шерсті фюрери всяких калібрів забили тривогу, благаючи надати допомогу військовими частинами. У нас, мовляв, у цьому проклятому Гоголівському краї ціла партизанська дивізія – та ще прибув по кінноти регулярної армії на допомогу повсталим.